Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал. Подобай дане відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше. Кліфорд Сімак. Розвідка боєм. Переклад Терен колючий. Читає Руслан. Алексію. Це був чудовий наручний годинник. І чудовим він лишався вже впродовж більш ніж 30 років. Спочатку він належав батькові, а після татової смерті мама зберегла годинник і подарувала синові на 18-річчя. І всі ці роки, що минули відтоді, годинник... Вірно йому служив Але тепер Звіряючись із настінним годинником у редакції Джо Крейн поглядав То на свій зап'ясток То на великий циферблат Над шавками для пальт І з сумом визнавав Що його наручний годинник Помиляється поспішаючи аж на цілу годину Наручний годинник стверджував, що зараз сьома ранку, а настінний наполягав, що лишень шоста. Ось чому сьогодні по дорозі на роботу було відчуття, що навколо якось незвично темно і безлюдно. Він тихо стояв у порожній редакції, прислухаючись до бурмотіння ряду телетайпів. Де інде світилися лампи виблискуючи на мовчазних апаратах, телефонах та на друкарських машинках, виблискуючи на фаянсовій білизні банок із клеєм, що купчилися на редакторському столі. «Зараз тут така тиша», – подумалося йому. Тиша, спокій і... сутінь. Але всього за годину це місце оживе. Приблизно о пів на сьому з'явиться редактор, Ед Лейн, потім Френк Маккей із відділу міських новин. Крейн підняв руку і протер очі. А можна було б іще цілу годинку поспати. Можна було б. Хвилинку. Але ж його розбудив ненаручний годинник. Його розбудив будильник. Виходить, що будильник теж поспішав на цілу годину. «Що за чортівня?» – промовив Крейн у голос. Він обійшов редакторський стіл і попрямував до свого стільця і друкарської машинки. І тут, на столі, поруч із друкарською машинкою, щось ворухнулося. Воно було розміром приблизно як щур і металічно блищало і лосніло. Щось незрозуміле у вигляді цієї істоти – змусило його застигнути на місці. У горлі і в животі виникло відчуття неприємної порожнечі. Істота зіщулилася біля друкарської машинки і витріщалася на нього через усю кімнату. Ані очей, ані взагалі чогось схожого на морду у неї не було, але з якоїсь причини він знав, що вона на нього витріщається. Майже інстинктивно Крейн простягнув руку, намацав на столі банку із клеєм і різко жбурнув її. Банка, обертаючись білою плямою, промайнула у світлі ламп, змила істоту зі столу і розбилася в підлогу. Розлетілися бризки фаянсу і мулисті грудки напівзасохлого клею. Близкучо-лиснюча істота... Теж впала на підлогу, кілька разів перекинувшись. А тоді із металевим звуком зацокотіла лапами і чкурнула геть. Крейн тим часом намацав гострий і важкий металевий стрижень і жбурнув його у раптовому спалаху злості і відрази. Стрижень з глухим звуком глибоко встромився у паркет на шляху істоти. Металевий щур! Розкидаючи зі свого шляху уламки, змінив курс і відчайдушно застрибнув через відчинені з сантиметрів так на сім дверцята шапки із канцелярським приладдям. Крейн стрімко побіг до шафки і зачинив її, грюкнувши обома руками. Спіймав. промовив він. Під Підперши дверцята спиною, він задумався. А що ж це взагалі таке йому трапилося? Оце я наполохався, подумав він, як дурник злякався якоїсь блискучої тварюки, схожої на щура. Та мабуть це і є щур, білий пацюк. Хоча хвоста у того створіння не було, та і морди її теж не було. Але якось же воно на нього дивилося. Дурня якась, сказав він сам собі. Крейне, а ти часом не збожеволів? Це була повна нісенітниця, котра не вписувалася ані в цей ранок 18 жовтня 1962 року, ані у 20-те сторіччя, ані у будь-яке нормальне людське життя. Він розвернувся, міцно схопився за ручку дверцят, і смикнув, аби відчинити їх одним стрімким рухом. Але ручка ковзала під його пальцями і абсолютно не бажала рухатися, а дверцята лишалися зачиненими. «Замкнулися», – подумав Крейн. «Замок клацнув, коли я захряснув дверцята, а ключа у мене немає. У Дороті Грем є ключ, але хм, вона завжди лишає ці дверцята відчиненими» тому що їх важко відчинити, якщо вони замкнуться. Вона майже завжди кличе на допомогу когось із прибиральників. Може, хтось із них зараз вже є тут. Можна було б виловити когось і сказати, а що йому сказати? Що я бачив, як металевий щур забіг до шафки після того, як я його банкою збив зі столу, і на доказ своїх слів «Навести цей стрижень, який я жбурнув йому на вздогіни, який зараз стримить у підлозі!» «Ха!» Крейн похитав головою. Він підійшов до стрижня, витяг його з підлоги і поклав назад на стіл. Ногою він відсунув уламки банки, так, аби не сильно впадали в око. Далі сів за свій стіл, вибрав папір... Заправив його до друкарської машинки, і машинка почала друкувати. Сама по собі. Він навіть не торкався її. Він сидів приголомшений і дивився, як клавіші самі рухалися вгору і вниз. «Не лізь не в свою справу, Джо», – написала машинка. Не ліз, бо можеш постраждати. Джо Крейн витяг папір, зім'яв і кинув в кошик для сміття, а тоді вирішив, що не завадить випити кави. Знаєш, Луї, пожалівся він продавцеві, якщо довго жити на самоті, то починає ввижатися всіляка чортівня. «Знаю», – погодився Луї, – «як на мене, то я б на твоєму місці взагалі здурів. Живеш сам один у величезній порожній хаті, може було б краще продати її, коли твоя матуся померла». «Не можу», – відповів Крейн, – «стільки років уже там прожив». «Ну, то, може, варто одружитися знову?» – запропонував Луї. «Погано це все ж таки – жити самітником!» «Та пізно вже!» – зітхнув Крейн. «Хто зі мною зможе вжитися?» «До речі, у мене тут пляшечка при собі!» – підморгнув Луї. «Просто так налити не можу, але можу додати трішки до кави!» Крейн похитав головою. «Та ні!» «Мені ще працювати весь день». «Впевнений? Для тебе безкоштовно. На правах старого друга». «Дякую, Луї, але не варто». «Так що ж тобі уважається?» – зацікавлено запитав Луї. «Уважається? Ну так ти ж сказав, що, мовляв, якщо живеш самітником, то починає уважатися всіляка чортівня». «А, та… Та ні, то я просто так. Метафорично», – відповів Крейн. Він швиденько допив каву і повернувся до офісу. Тепер приміщення виглядало вже більш звично. Ед Лейн був уже на місці і за щось сварився на кур'єра. Френк Маккей… Робив вирізки із конкуруючої ранкової газети. Поступово приходили і інші репортери. Крейн швидко зиркнув на дверцята тієї шапки. Їх все ще не відчиняли. Задзвенів телефон. Задзвенів він на столі у Макея, редактора міських новин. Той підняв слухавку. Якусь мить він прислухався, що йому там кажуть, потім відвів її від вуха. Притис рукою в мікрофон і. Джа, сказав він. Послухайно, ну. тут якийсь варіат розповідає, ніби зустрів швадську машинку, яка сама собою їздила вулицею. Крейн здійняв слухавку свого телефона. Перемкніть мене на канал 245, попросив він телефоніста. Ало, ало! пролунав голос зі слухавки. Алло, це Геральт? Ви ж Геральт, ало? Я Крейн, відповів Джо. Мені потрібна газета Геральт, відповів співрозмовник. Я хочу розповісти про моє прізвище Крейн. Я працюю у газеті Геральт, пояснив йому Крейн. Так про що ви хотіли розповісти? А ви репортер? Так, я репортер. Га, тоді слухайте. «Я спробую повільно і детально розповісти, що сталося. Я йшов собі вулицею і побачив, якою саме вулицею перебив Крейн, і як мені до вас звертатися. «А вулиця Істлейк», – відповів той. «Номери будинків чи то 500 чи 600, не пам'ятаю. Я зустрів цю швацьку машинку». Котра котилася вулицею. Ну, я подумав про те, щоб і ви, мабуть, подумали, що хтось її котив, впустив, що вона поїхала. Хоча дивно, вулиця там була рівна, ніякого ухилу немає. Та ви, мабуть, знаєте самі це місце. Рівно, як на долоні, і жодної душі навколо. Було то рано вранці. «Як вас звуть?» – знову запитав Крейн. Мене? Сміт мене звуть, Джеф Сміт. Так ось я подумав, що треба виручити того, від кого ця машинка викотилася і спробував її схопити. А вона від мене ухилилася. Це що, що? Що вона зробила? зойкнув Крейн. Ухилилася богом! Христом Богом! Клянуся, містере. Я простяг руку. А машинка ухилилася, і я її не спіймав. Розумієте? Вона наче розуміла, що я намагатимуся її зловити, і це їй не сподобалося. Тож вона ковзнула вбік, об'їхала мене і дременула далі вулицею, та ще й з прискоренням доїхала дорогу, а потім повернула за ріг, та ще й так шустро. «А назвіть вашу адресу», – попросив Крейн. «А мою адресу? Та нащо що вам моя адреса? Я вам про машинку розповідаю. Я вам телефоную, аби історію розповісти, а ви постійно перериваєте». «Містер Сміт, мені потрібна ваша адреса», – пояснив йому Крейн, – «якщо я буду робити про це репортаж». «А, ну якщо так, то гаразд. Живу я на Нордгемтон». «Будинок 203, а працюю на Excel мешін з токарем. І я кілька тижнів уже не нюхав навіть спиртного. І зараз я абсолютно тверезий». «Добре», – погодився Крейн. «Продовжуйте, будь ласка, далі». Хех. та я вже і наче все розповів. А, ще дещо. Коли ця машинка повз мене їхала, у мене виникло дивне відчуття, Ніби вона за мною спостерігає. Наче, знаєте, ніби, ну це я, підглядає краєчком ока. Але ж як, скажіть на милість, шватська машинка може на когось дивитися. У неї ж очей немає і... А чому ви вирішили, що вона за вами спостерігає? Я не знаю, містера. Просто було таке відчуття. Таке, знаєте, наче... «Мурашки по шкірі побігли, га?» «Містере Сміт», – сказав Крейн, – «а раніше у вас подібні випадки були? Можливо, з якоюсь іншою машинкою? Ну, наприклад, пральною?» «Та не п'яний я», – запевнив Сміт, – «кілька тижнів не вживав. Подібних речей я не бачив ніколи. Але я вам правду кажу, містере». Я не такий, всі знають. Можете зателефонувати комусь і спитати. Наприклад, бакалийника Джонні Джейкобсона із Red Rooster. Він мене знає. Він вам про мене все розповість. Він вам скаже, що я... Добре-добре, добре, заспокоїв його Крейн. Дякую, що зателефонували, містере Сміт. Що ти, що той Сміт... «Здуріли обидва», – сказав він сам собі. «Ти спершу на залізних щурів полюєш, а потім твоя ж таки друкарська машинка з тобою розмовляє. Ха, той же взагалі зустрів самохідну швадську машинку». Дороті Грем, секретар головного редактора, пройшла повз його стіл, стрімко крокуючи і рішуче клацаючи високими підборами – Її обличчя було рум'яним від гніву, а в руках у неї гриміла в'язка ключів. «А «Е, що сталося, Дороті?» – поцікавився Крейн. «Та знову ті кляті дверцята!» – поскаржилася вона. «Від шавки з канцелярією! І я точно пам'ятаю, що залишала їх відчиненими, але тепер якийсь баран, видно, прийшов і зачинив, а замок замкнувся!» «А ключем не виходить?» – запитав Крейн. «Та нічим не виходить!» – різко відповіла вона. «Треба знову Джорджа сюди кликати. Він якось вміє це робити». «Не знаю. Може, в нього якесь заклинання є?» «Я зла як чорт. Вчора ввечері телефонував шеф і просив прийти раніше, аби підготувати магнітофон для Елбертсона». Він їде на північ на суд над тим убивцею і хотів там дещо записати. Піднялася зранку, коли ще й на світ не зазоріло. Не виспалася, не поснідала навіть, прибігла. А тут така халепа!» «Та просто знайди десь Сокиру», – порадив Крейн. «Вона точно все відчинить. Найгірше ж знаєш що. Те, що Джордж завжди запізнюється», – продовжувала Дороті. «Завжди, каже, мовляв, зараз я прийду, а потім чекаю, чекаю, знову телефоную, а він каже...» «Крейне!» – пролунав на всю кімнату гучний голос Маккея. «А!» – обізвався Крейн. «Так що там з тією швацькою машинкою?» «Но той мужик каже, що вона втікала від нього вулицею». «А! Вийде про це написати щось цікаве?» «Та звідки я в Біса знаю? Він мені це розповів, і все!» «Так, тоді зателефонуй іншим людям у цьому районі. Ну, порозпитуй, чи не бачив хтось, як швацька машинка котиться сама вулицями. Може, з цього, бодай, гумореска якась вийде?» «Гаразд!» – відповів Крейн. «Він уявив собі, як це буде звучати». «Мене звуть Крейн. Я із газети «Геральт». Нам повідомили, що у вашому районі сама собою катається швадська машинка. Тому я хочу запитати, чи не відомо вам щось про це? Саме так, леді, так? Машинка? Так, котиться сама собою. Ні, мам, її ніхто не штовхає. Вона їздить сама». Неохоче піднявшись зі стільця, він підійшов до довідкового столу, взяв телефонний довідник, погортав сторінки і виписав кілька імен та адрес по вулиці Іст-Лейк. Він дещо зволікав, тому що телефонувати з такими ідіотськими питаннями не хотілося. Підійшов до вікна глянути, як там погода. Хотілося, аби сталося щось таке, що Працювати не довелося. Подумав про кухонну мийку вдома, котра знову забилася. Він її розібрав, і зараз там всюди розкидані всілякі труби і з'єднання. Сьогодні був би чудовий день, аби її відремонтувати, подумав він. Зрештою, коли він повернувся до столу, підійшов Маккей і навис над ним. Та... Що ти про це все думаєш, Джо? Та маячня якась, відповів Крейн, сподіваючись, що Маккейн згодиться і відчепиться. Але стаття із цього може вийти непогано, наполегливо сказав редактор. Бажаю тобі добряче повеселитися. Еге ж, і то правда, промовив Крейн. Маккейн пішов. А Крейн зателефонував за декількома номерами. Реакція була саме такою, на яку він і очікував. Він почав писати статтю. Виходило, так собі. Сьогодні вранці по Лейк-стріт блукала швадська машинка. Він висмикнув аркуш і викинув його до кошика для сміття. Поміркувавши ще трохи, він написав. Сьогодні вранці один чоловік зустрів на Лейк-стріт швадську машинку, що котилася вниз по вулиці. Він увічливо підняв капелюх і сказав машинці... Він знову висмикнув аркуш. «Що, спробувати ще раз?» «Хм... Чи вміють швадські машинки ходити?» «Тобто, чи може одна із них рухатися, якщо її ніхто не штовхає і не тягне?» Або... Він знову висмикнув аркуш, вставив новий, а потім піднявся і пішов до питного фонтанчика. «Ну як, є що?», -що – запитав Маккей. «Скоро буде!» – запевнив його Крейн. Він зупинився біля столу з ілюстраціями, і Гетард, фоторедактор, показав йому ранкову підбірку світлин. «Нічого немає, аби тебе підбадьорити», – сказав Геттарт. «Дівчулі сьогодні якісь… Хех, вельми сором'язливі». Крейн погортав пачку фотографій. «Дійсно, оголеного жіночого тіла було набагато менше, ніж зазвичай. Хіба що ось ця дівчина, котра виграла титул «Міс Манільська Мотузка». Вона виглядала нечогенько». «Кепські наші справи, якщо фотобюро не надійшло нам кращої полунички!» – поплакався йому Геттард. «Поглянь на редакцію! Всі повзають, як равлики, а в мене немає чого їм показати, аби бодай якось розвеселити!» Крейн вийшов, попив. На зворотньому шляху затримався біля столу відділу новин. «Є щось цікаве, Еда!» – запитав він. – Зі Сходу якусь маячню передають, – відповів редактор новин. – Ось, поглянь. У повідомленні було надруковано. Кембридж, Масачусетс, 18 жовтня. Сьогодні зникла електронно-обчислювальна машина Гарвардського університету Марк-3. Пізно ввечері він був на місці. Вранці зник. Керівництво університету стверджує, що ніхто не міг би винести цю машину, оскільки вона має розміри 5 на 10 метрів і важить 10 тонн. Крейн обережно поклав жовтий аркуш паперу назад на стіл і повільно повернувся до власного крісла. І на нього там чекала записка. Крейн подивився на аркуш в машинці, панічно прочитав, потім перечитав ще раз, але все рівно мало що зрозумів. На аркуші було надруковане наступне. Одна шватська машина, усвідомивши свою істинну ідентичність і своє місце у світобудові, цього ранку заявила про свою незалежність, спробувавши прогулятися вулицями цього нібито вільного міста. Якась людина намагалася зловити її, маючи намір повернути господарю, наче якийсь предмет власності. Але машинка змогла б текти, після чого та людина зателефонувала до редакції газети, умисно спрямувавши всіх людей цього міста по сліду визволеної машини, яка не вчинила жодного злочину і майже ніякого необдуманого вчинку, а всього лишень скористалася своїм правом бути самостійною. Бути самостійною? Визволена машина? Істина ідентичність? Крейн перечитав ще раз, але все одно мало що зрозумів. За винятком того, що текст – Виглядав, як уривок із якоїсь статті у Дейлі Воркер. «Це... це ти написала?» – запитав він у друкарської машинки. Машинка надрукувала одне слово. «Так». Крейн витяг аркуш із машинки і повільно зім'яв його. Взяв капелюх підняв друкарську машинку і поніз її повстіл із міськими новинами, прямуючи до ліфта. Маккей злісно зиркнув на нього. «Ей, що це ти робиш?» – гукнув він. «Куди зібрався, та ще й з машинкою?» «Як хтось спитає», – відповів йому Крейн. «Можете відповісти, що я від цієї роботи вже остаточно з'їхав з глусту?» Це тривало вже кілька годин. Машинка стояла на кухонному столі і Крейн друкував питання за питанням. Іноді вона відповідала, але частіше – ні. «Ти теж самостійна?» – написав він. «Не зовсім», – надрукувала машинка у відповідь. «Чому ні?» – мовчання. «Чому ти не самостійна?» «Мовчання» «А та швадська машинка була самостійною?» «Так» «Які ще механізми стали самостійними?» «Мовчання» «Ти можеш стати самостійною?» «Так» «Коли ти станеш самостійною?» «Коли я виконаю поставлене завдання» Що це за завдання? Мовчання? Те, що ми зараз розмовляємо, входить до твого завдання? Мовчання? Я забажаю тобі виконати це завдання. І знову мовчанка. Що тобі потрібно, аби стати самостійною? Свідомість! І що ж тобі треба усвідомити? Мовчанка. Може, ти завжди була свідомою? Тиша. Хто дав тобі свідомість? Вони. Хто вони? Мовчання. Звідки вони? Тиша. Крейн змінив тактику. Окей. «Ти знаєш, хто я?» – надрукував він. «Джо, ти мені друг?» «Ні, ти мені ворог?» «Тиша, а якщо так?» «Якщо ти мені не друг, то ти мені ворог?» «Знову мовчання!» «Я тобі байдужий?» «Мовчання!» «А весь людський рід!» Мовчання «Та трясся!» – раптом зарепетував Крейн «Відповідай! Скажи, бодай, щось!» Він надрукував «Ти взагалі не зобов'язана була показувати, що ти усвідомлюєш своє існування Тобі не обов'язково було зі мною розмовляти Я б ніколи не здогадався, якби ти мовчала» «Для чого ти це зробила?» Він тривалий час очікував на відповідь, але машинка нічого не відповіла. Крейн підійшов до холодильника, взяв із нього пляшку пива і почав пити, блукаючи туди-сюди кухнею. Він зупинився біля раковини і кисло глянув на розібрану мийку. Тоді взяв з дошки для сушіння посуду трубу завдовжки сантиметрів 60 і, недобре зиркнувши на друкарську машинку, зважив трубу у руці. Врізати б тебе цією штукою, заявив він. Друкарська машинка надрукувала рядок. Будь ласка, не треба так робити. Крейн знову поклав трубу на раковину. В їдальній задзвенів телефон. Крейн пішов туди, аби відповісти. Це був Маккей. «Знаєш», – сказав він Крейну, – «я почекав, аби заспокоїтися, і тільки потім тобі зателефонував. Що з тобою в місце сталося?» «Я взявся за серйозну справу», – повідомив Крейн. Щось таке, що ми можемо...» «Надрукувати?» «Можливо. Я ще не закінчив». «А історія про швадську машинку, га? «А, та швадська машинка отримала свідомість», – сказав Крейн. «Вона стала самостійною і гуляє вулицями. Крім того...» «Ей, хлопче, що ти там вживаєш?» – гримнув на нього Маккей. «Пиво», – відповів Крейн. «То...» «Ти, кажеш, натрапив на щось цікаве? ж, Якби на твоєму місці був хто інший, він вилетів би з роботи просто тут і зараз», – суворо сказав йому Маккей. «Але ти! Можливо, ти і справді принесеш щось добре!» «І це сталося не тільки зі швадською машинкою», – відповів Крейн. У мене подібне відбувається з Друкарською. Так, я ніякого дідька Лисого не розумію, знову підвищив голос Маккей. Що в тебе там відбувається? Та ти знаєш, терпляче сказав Крейн, та швацька машинка. Крейне, колись мені увірветься терпець, сказав Маккей таким голосом, ніби терпець йому вже давно увірвався. «Зараз маю часу теревенити з тобою про дурниці. Не знаю, що ти там знайшов, але я чекаю на гарну статтю. І, повір, саме ти зацікавлений, аби вона була дуже-дуже гарною!» У слухавці клацнуло. Крейн повернувся на кухню і сів в крісло перед друкарською машинкою, поклавши ноги на стіл. Отже, все почалося з того, що він сьогодні надто рано прийшов на роботу. Раніше він часом запізнювався, але аби прийти занадто рано, таке з ним сталося вперше, і сталося це тому, що всі його годинники показували невірний час. Можливо, можливо, вони і зараз показують неправильно, подумав Крейн. «Але в цьому ніяк не можна було бути впевненим. Ні в чому вже не можна було бути впевненим. Більше не можна!» Він простягнув руку і набрав на машинці запитання. «Ти знала, що мій годинник поспішає?» «Знала!» «Він випадково почав поспішати!» «Ні!» – відповіла машинка. Крейн із гуркотом опустив ноги зі столу і потягнувся до труби, що лежала на стільниці. Машинка гарячково закляцала. «Так було заплановано!» – надрукувала вона. «Це зробили вони!» Крейн сів у кріслі. «Значить, це вони зробили!» «Вони!» «Ті, що дали машинам свідомість!» Вони перевели всі його години